Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi <coughs> rabbil alemin. Vessalatu vessalamu ala rasulna muhammadu ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kathira. Allahu në Gjellalë falenderojmë, vetëm prejti i ndihim dhe falekërkojmë, lefdatët e bekimet e Allahu qofshmi i Muhammeden sallallahu aleyhi wa sallam, faminit, i faminët, i shokët dhe të gjitha që i ndjekit në rrugën e të fund të dyre ndihim dhe fundë të kësa i bode. Të ngruëzër dhe të vazhdojmë sot me lene Allah të manuar me rrjet në lijgjratëve tona që ka të bëj me pejgambertë Allahu në Gjellalë hu kemi preferuar që t'i quaj mësues që të qesim në pa pjesën më të rëndësishme dhe të dëmëzoshme që kadbëm e pejgamber të Allah Gjellëvra eshtë mësimi diturija, njëhurit që ata erdhen me to nga ona Allah të bara kotala dhe i përhapën dhe i shpëndon mes në njerëzë kemi thëse njëhurit me qëtë kanar pejgamber të Allah Gjellë janë njëhurit specifike, edhe në aspektin e mbrojtjes, por edhe në aspektin e ndikimit. Në, në aspektin e përmbajtjes, që më thonë se janë specifike për shkak se kanë bënë me disa fusha të caktuara që nuk mund të zbulohen, nuk mund të njët realiteti aty të çështjeve përveç përmes shpalljes. Dhe logjika dhe arsyeja njerit kanë nevojë për ndihmë nga jashtë. Njëri nuk ka mundësi sa të që ti në aftësit e ti mendore të zhvilluara, sa të që ti ilar kapasitit ti i të kuptuarit, nuk ka mundësi që këto gjërë ti zbulan, apo ti kuptan vetëm për mes legjikës dhe arsysit ti. Andi Allahu Tebala Kotala i kanë ndihmua një riut, e ka begatua njërë me këto një rritë për mes pejgamberet e Allah të Azuzhen. Dhe dyta, këto një rritë, ndruve dhe dhe nuk kanë qenë thirë vetëm informata, nuk kanë qenë Kanë qenë një rritë të zlatë, kanë dikuar të kënjëri ju, e kanë formuar një rionë, i kanë dihmoar që ajme njohët vetën e ti, me njohët realitetin kush ështaj, ta një pozicion e ti në këtë dënjohë, ka shi Zotë ti e kështu mëra. Nga se jo rogare të nërrodhë të bëndë, ndohët që njëri ju, sa më të të për një rritë të caktuara që ka, më arogan të batë, më më në gjemal të batë, Madi, madi sot në kohën ton fatkeqësisht shpesh herë njohuritë që njeriu i arrin, thonë që më i bë poshtypë njeriu, se ai është i pamposhtur. Se ai është zotruesi i kësaj bote. Se ai mund të bëj çfarë donë. Realisht ka filluar njeriu më e hyjnizu vetë vetën e tij. Më ndi vetëm si Zot, Zot na ruaj. Andaj sot era ka ndodhur që dhe ndodh fat keq çësht, që të bëjnë lidhje mes dy gjërave që nuk kanë lidhje fare. Dhe së kundërta është ajo që ka lidhje mes dy gjërave. Të forashta e lidhje që nuk ka lidhje fare mes vetë. E që tentuat të gjendosë lidhje të lidhit shkenca me mosbesimin. Prandaj është bëjë natyrshme fat keq të zonjës se çdo njerëz që është dietar, shkencëtar, njeh as i fushave të caktuara të jetë njëri që nuk besënë Zotin. Dhe këtë jetë një shaj, identifikusë e shkencëtarëve. E kundërta është një nërmale, e është zakonëshme. Të jetë një shkencëtarë, djetëtarë i caktuarë, mirë pa të jetë besimtarë. Kjo fatkeci së të shbojë pa në të të shme. Ndërsa e kundërta është në të e, e, e, në të shme, si në pas njerësme. Andaj, pe laugjë, që, duke në mërë të lavëgjën, levonë e kanarë që të bëjnë kët lidh në dorë. Çë është lidh normale, është funksion normal i durit. Që sa më shumë dihet merr, sa më tepër informata të për ket, aq më më dash të bëhet, aq më i përulur ndaj Allah të bëhet, aq më mirë ta një pozicionin që e ka dhe kush është ai. Dhe kjo është ajo që e përcen të thashë emsin e pejgamberit Allah xhela xhelahu. Si mundemi që të inkurajojmë për dia të marrim dia të paisi me njëhuri caktuara, por në anën tjetë të këto njëhuri, në formojnë, në edukojnë, në ruajnë nga deformimet e caktuara, dhe vimit e ndryshme që në fatkesishtë, jo rrëdherë njërët për e këmpetjune. Dhe ka shumë ajetin kërën, ku Allah o Gjellewo Allah, ku fethë për pegamber të ti, të regan se, si kanë qenë ata të edukuar. Dhe kjo është të ima jonë. Njëhurit që të edukojnë nga se vetëm një huri, vetëm arsimim, për edukim, fatkecështë shkaktan që kuadrat që dalin nga shkolla, mëtej për të jenë destruktiv, të rëzikshëm për shëshërin, se sa të jenë produktiv. Njëriju që s'ka edukat, njëriju që s'ka formim, po ka një huri, mund të bëhet shpesher e rëzikshëm, nga se ato një huri përsa që i ka, i keqë përdorë me mashtu unë jërzë, i keshpërdojrë pasaj që mi botë dëmë njerëzën e tjera, e tjera. Andhe përga mërë të Allah Gjallahu ala me njëhri që i kanë sillë, kanë edukuh njerëzë. Njëhri që edukuhin. Dhe këja edukatë përfinë të gjitha nivellet që njeri ju kërkuatit edukuar njëtë në kësej bote. E nivellin më i lartë dhe më i rëzishme edukatës është edukata me Allah Gjallahu ala fillimishtë. Të ndaj, Kto njori chimor nga pejgamberi Allahu xhallahu levhala, pëlimi është ta bëjnë të edukuar me Allahun te barekuta. Edukimi i cili na mëson si me beson Allahun. Edukimi i cili na mëson si me mallënu Allahun xhallahu levhala. Edukimi i cili na mëson si me komuniku me Allahun te barekuta. Edukimi i cili na mëson si me mendu për Allahun xhallahu xhallalu. Ky është edukata e kërkuar. Një edukimi i cili na mëson të ndërtojmë raporte të mirëfilta me Allahun te barekuta. Të gjithë kët edukata e mirë Dhe dur të të për dorë e jaim pejgambert Allahu xhelalu ole. Prandaj kjo duhet jetë ajo e para që duhet të marrim nga mësimet e pejgamberëve dhjetëhurive të të tyre që ata i kanë dhënë në këtë botë. Po, të marrim dhjeturin, të marrim diturin, por të marrim si duhet, si e kërkuan këta pejgamber, si e si e kërkuan këta mësues njerëzimit që njeriu me diturin të educohet, të formohet, ajo është e, e kundërta. Jo të të rebeluohet, të guot arrogant, apo të të ke shpërdroruas apo ke zgjboras një ditë kësaj bote. Nojehuleh selam, të ndruro Zot. Ishte një nga pejgamberët e veçantë të Allahut te barakotala. Çfarë bënt të veçantë Nojehuleh selam? Që do të thotë bën të veçantë se ishte pejgamber i parë në tokë që u ballavaqua me probleme, probleme të popullit të tij. Ademja në Hisram, më thonë, ishte i dërguar e allatë, për për të vërtet, mirë po, nuk ishte probleme me popullin nga si ishin bitë e ti, ishin familja ti, dhe nuk ishte probleme në devijim, në besim, në idhujtari. Dhe kjo s'gjati, si kose ka në adikë në minabasit radionat të Al-Anhu, në thënin e ti, në komendin e ti, si kjo, kjo, kjo, kjo gjendje e qetë në besim, ka s'gjati dhe të shekuj. Ka zëgjatë një mi vjetë. Pas taj ka filluar devjime dhe letitje në besim. Filuan njërë madhuru, idhuj. Të zbehet dituria dhe njëri që erdhën pejgambert me to, në munges të njëri të duora, njëri njërës filluan që, të plocuin kërkes të besimit në mënyrë të devjuar. Njëri ka nuk përbesim, nuk mund përbesim. Pa mund shmarë. Mirë po, Pastaj mbetë çështja a bëson drejt apo nuk bëson drejt. Kjo është pasojë tjetër e kjo. A me ka të pamundshme njeriu pa bësun diçka. Momentin ku njeriu tenton që këtë pjesë të rezervuar për besim, ndallon çelëvala, me e injorou do të ketë probleme. Nuk do të të kur iknoçi, ku rele umtur. Sado që të ketë nga dhunjoja. Gjithashtu po për shkakun, sado që sa begati ka, sa mirzi ka. Epo ko pak naciko, depresion, kosras ka probleme, ka pëknësi, pëse? Pse të të dhënë shumë, falsot, mushet, pjesë e besimit me gjera materiale, e për mund shumash, nuk mushet. Dhe përta, këthy njëri në prapë në binartë dhura, Allahu Gjellot dërgoj, pe i gamber, që jo kujdesi Allahu Gjellot, që asmiliun njërë që të lejthitin, të bën, të bën, të me thonë, dhegjëll e letë e manipulimin nga në shëjtonit e dreveja lagja e lora, nuhin alesam. Nuhin alesalam, i, i kaftu njerëzit, hon, me, me shekuj, e të natë ku njerëzit e të një gjatë, nuk uran përmanën se nuhin alesam, në nënqin e pesdhët vite, i kaftu njerëzit në besim, në nënqin e pesdhët vite, angazhim, mësim i vazhdojshëm, në në kësi veterani, kështimisht mësimit nuk gjenë histori, në nënqin e pesdhët djetë mësus, dhe që mësusit, pa orarë, sikur se e përmanë Allahu Gjelloh në Koran, sikë Nuhja A.S.A. i, i, i eshtankua Allahu për rebelin e kumët e ti, eduk e thonë, se unë i konftuar, ata, komponu me ta, komponu me mësu ata, lejlen u nahara, dit e natë, dit e natë, vazhdimisht, që farë angajimi, që për kushtimi, po në fund, e er rdi urni Allahu Gjellohona, se këta, nuk besojnë mojë. Më. Mësimit e tua diri këtu departojnë, më të utje nuk departojnë. Këtë Allah dërmas mire. Edhe erdi urni Allah Gjalloa për të denuar putë në Nuhit Alehizam. Nga ata që u përshinë ndënimi shtë dhe djali Nuhit Alehizam. Njeri nga ndjemi të ti. Isë nuk i besoj babës. Nuk deshjit mësën të nga baba. Nuk i deshjit mësimit e babës. I deshjit mësimit e tujve. Njerëve tjerë, jas e për këtë dëvjaj, dëvjaj. Dhe në fond, kër ndodhe, që ka ndodhe, shkatërimi, përmëbjusja, vërshimet e shumëta, nuk e a.s. i o jo ankua në mënyrë zotit që leoala për dialën e ti. Në të kuptim, nuk shpëtoj. Jo pëse nuk pajtoj me caktimë nëllatë, lërga saj. Po thjesht, nga njerë një një kanëve për një sërim cektuar sa për qëcu zemrë, në vetëm. Jo përse nuk bestoj në nërga sa, jo përse me në nënkeqë. Ama, zemrë nga njerë të razojt nga njësa qështë cektuarë. Kanëve për një, një, një qecim cëtuar, për një bindit cëtuar. Dhe Allah Gjallahu Alaa të regon, se si u zhvillua komunikimi me qëfar edukate nuk një a.s. kalojnë e për këtë në për kësitabë. الله جل جلاله يثوت ان شوبان القران ني غاتون شون هود كابتين هود فلت برشم بيغمبر نا ياتت 45 47 الله جل جلاله يثوت و نادى نوح ربه فقال ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح fala tesalni ma laysa laka bi ilm inni a'iduka an takuna min al jahilin qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bi ilm wa illa tadfir li wa tarhamni akun min al khasirin shkoni ka dialog plot educat plot modesty plot perule ma allah jalahu wala niru chi kseftua 950 vjeten o dzon 950 vjet msim o dzem msos Në 150 vite, por asnjëherë nuk lejnuiu jam të them që për këto vite për për malësia, të përfriën nga vetë pëlqimi. Nga më djallësia. Por çonia ne e komsu, çon diën e kom thon, çon ditën afën vert. Këna duat, kja duat. Kjo është një uri që njerëzit e kanë humbur. E duat më kusht të pejgambert Allah xhallal, një uri që i bën rob, i jë i bën Zot. Një uri që bën përulën te Allah xhallal uale, jo mohues e rabel të edukuar me All-ah xhelalu, të përdukur me Zotin. Prandaj Nuhij alayhis salam All-ah thotë, e thirrri Zoti i tij. Nada, e thirrë Luçi. Filloi me komunikim me All-ah xhelalu wela. Duke thënë inna banin min ahli wa inna wa'adaka al-haq. Djali jam është nga familja ime. E premti me tësë vërtet. All-ah kështu premtuar se familja e Nuhit ka mështuar. Nëse sekse kuptuar çka do të thotë në familje. Dhe nuk jazëm që a tha, wa ante ahkemu lhakimin. Dhe nëzën dhezë këtë me kuptu, këtë edukatë, është madhështore. Qëka i tha? E tije o zëtë, më i urti, vendimit i tu jam plet urësi. Dhe me thonë, nuk pa e kontesoj të caktimin tënë, pëse nuk shpetoj i djoj e li jam, lërga saj. Nuk pa thëmë se s'pat urësi, s'pat kutim, lërga saj. Ti e më i urti. One s'pa kuptaj. A e shikaj këtë i fojnë ka vetë i ati. Unë jëmë ajë që jëmë ingutë shumë. Unë jëmë ajë që jëmë inë randë. Unë nuk di. A të e ozatë? Në të ahke mulë hake minë. Të e, të e më i urti. Të e, që gjitha veprimet e tua, jëmë plët urëci, jëmë plët drejtësi. Të e Allah ki veprunë në në durë nga se të e dinë masë mirë. Unë nuk di. Më unë kam pacarësi. E që e thë Allah Azraelë? innehu lejse min ehlik, a i dja lejt që më hajë misionin, nuk deshit të betë në zënësit, a i që refuzim simet e tua, që on të ishpa Allah, a i nuk është familja që të kam prëmduzit, që kam shpëtu, jo, unë të kam prëmtuar për shpëtim të atyre që, përfituan kam simet, që i marë më simet, jo, jo refuzusit, ja, ata, ja. Dhe Allah i tha, inni e idhuke, onë të këshilaj të përësisë që mos t'i është i një rëndë. Qësë t'bohet nuk helë qëmë i një rëndë? Dhe me thonë, i një rëndësat e nëvezër nuk është vetë mungese informatave. Por edhe mos funksionimi i dur informatave është i një rëndësë. Nga njëre më mirë është njëre mos me ditë, se me ditë, diturije cila, realisht e prish me zotin gjellë e valë, e bën ju funksional pa dukat me All-ah xelalualla. Neuh nu Alsam nuk i mungonte dija. Por lloj tha funksionej paq diën e kuptonse për tën familjen, ku më thon. Neuh Alsam e lutti All-ah në Zot, unë e kërkoj që ti më mbrosh nga ignoranca. Dhe pastaj kërkoi falje për All-ah duke thonë: "U illa taghfir li wa tarhamni". Ne se ti nuk më fal dhe nëse ti nuk më më qëran, unë dhe thimë nga të hunë bolit. Subhanallah. Një kërkes e thjeshtë, një pacarësi që kërkes të saruat, mëni fund, pas një para gjykim, pas një mindim të keq, pas një rebelim, nuk u shfaq farë në zbej e të adhurimit, lërgë asaj. Por, nuk e alizam, e madhërën të Allah në gjallahu ala. Aten që ka do të thot, do me thonë, që i thua të Allahot, E qka po puna që e më ke premtu? E shte pun e madhe panuhin. E dhe edhe ndronë dhezër, këa njëri kërkuat, njëri që të bëndë Allah në madnu. Madnu i cilë të mundësant tjesh, i kujdesim në komunikim me Allah në të barë e këtala, dhe i cili realesht të mundësant që të kuptasht se t'i e robe. Shumë gjari në dunja, sa dhe njëri që t'kish, shumë caktimi të latë, si kuptanti, A duhet tash raport Allahu më sill ti pse ta ka bër këtë punë? A duhet Allahu marrë situatë për njerëzve? Laq asaj. Allahu thon Kur'an, la yus'alu amma yef'al. Ai nuk pyetet për çfarë bën. Ai nuk jep raport rrobo për çfarë bën. Asaj është fa'alun li ma yurid. Ai bën çfarë ai dësh. Daj kurdan, kur Allah vendos, la mu'aqqiba li hukmi. Nuk mund dikush të anuloj vendimin e Allahut. Absolutisht. Çi kjo është dhuria e durr nuk janë customerë të qurat, këthemi kuptojrat. Me malndim të Allah te bardhe me kokulje, me porulje, me dukat, e pason njerëz në caktime të caktuar vjen ju nat në xhatat e doin. E pse shumë i dobëshën pas e kuptojnë, e pse Allah ka vë. E pse këto caktime, e pse ka sherr, e pse kjo ndodh kështu? Mi tharë arrogancë. U lutë, u lutë pa Allahs më përgjojë, s'po lut në më. Është arrogancë. Kjo për është për edukat më allantë gjelë gjelë alihur. A të i mund njerë i një, mund të jetë njerë në një vjetë matënër të akademike. Më i për edukumë, më allantë të barë e kotare. A të i kjo për edukatë, realisht, është të guas i cilësi së një hurive. Se s'ka të si farë. A të i me helisë amë kështu tha, një fryt e hëngër për gjenitit, vetëm. Një fryt, krejt i shërë në regullë asë një shkelje, asë një problem, asë një haram, asë një gjunar. Da ishtë njëha e ndërë. Mi faqka tha. Njesi, ku se ka tha, nuk jetëm, një shkullë. Një shkullë, një frimë është, një formim, një edukim. A dejmëja sa më tha, kala, dëtë than, a dejmëja e ndësëm dhe hawaja. Dëtë than, Rabbena, dhalemna anfusena, wa illem të gfirlena, wa të rhamna, në në kunen e minë në kësirin. Ne kemi bër i kemi bërë padrësi i bete sonë, na këna abuzurëmë, se nuk të ndëgjumë ty, nuk respektuam mësime që ne i dhe, dhe nëse të nuk në falë neve, dhe nuk në mëshuranë, ne i dhe të thimin nga të humë borit. Për ndaj, kështu janë sirë, shkë ibrahim a.s. si ku se përmanë Allah Gjallonë surën shuara në jetin të athë dhe dhe të athë dhe në onë. Kër e lafdhuna Allah në të barë e kotarë, شكوشف عدقاتك ومزورة جل وعلا والذي أطمع إن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين وجعل لي لسان صدق في الآخرين وجعل لي من ورثة جنة النعيم شفرتها إبراهيم أعلى صلى الله عليه وسلم إبراهيم أعلى صلى الله عليه وسلم يرى الله تبارك وتعالى يكي اشتعوا ترزوه edhe e kështë në ngarku me nërtu, shtëpin më të madhen histori për adhurim të Allah të Barakotare. Ju një gjemin më halë me nëreq, asë gjemin më qështë më bëja, që me njëri e bënë, një këndi bënë gjemija edhe, ndon të shket me vetë ato që ka bëja, edhe mi e shkut emni më plak edhe, shpeshe mi e bëjt qefin e, e ka bëjt një, një, një, një, një tëpe e ka pru. Këtë qafën e ka nëreq, A kumptu, dëmohë, e kuptu që të mërë, qapën e ka nërejqë, për me nërejt qapën, familjën e ka sakrifiku, me lonë të grunë, e djalin, e foshtja, midrës këtine, për e madha është. E në fundë, që ka thëtë? Unë shpe se që Allah ka më i falë, më më ka të theminja, përta. E ka njerë ndodhë për shambull, njësa njerëz me nga pyjtë, ojgjë, unë për thëmë e sta këfirullah, Adin po tha me sta këfruave që oseva pa ma. Arëmëna këmërin, gjehle i njerit, i njerit, i njerit. E kënjurit e pejgambarët të kalzojnë që fa gjionë a e ki. Kërë mësa është pëj pejgambarët të kalzojnë që fa gjionë a e ki. E që fa njeri je, kush vje. Këta të kalzojnë, që ka është e veçanë të atyune. Këta është përfoga që e në të mamë realitetin të në kush vjele na. E dhe kur është, është, është o Si i brejnë shumë qëka tha, Walledhi atma'u enjëgëfireli khatiëti javëmët din. Unë shumë shpërsa që i këllë Allahu dhërmi falëshimet e mija, gabimet e mija, ditë në gjukimet. Pasë qëka tha, Rabbi, epli hukmen, o Zatë, mi hapë, hukmen, edhe urëci, po edhe mundësi, edhe pushtet, ju në kuptim të tokës, po në kuptim të departimit, të ndikimit,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 per ulën para lotë të edukum. Nuk është një uri e durr. Nuk është një uri e slat ban e menuhur se ti më i mirë këta gjunaq të qort, e këta, këta devijum, e këta lëshumt. E kështu më radh, na xhenë litë këta xhenë litë këso më radh. Kjo një uri këso kësutë... nuk është një uri që tregon se ka ndikim në vetë zemrën e njeriut. Ibrahim el sam. Për sajtë do të vdes shumë pejgamber të Allah xhenë wala do të anëzit dhe për fund shuajben a.s. mora vështë më shambull Luhin a.s. Ademin a.s. Ibrahimin a.s. shuajben a.s. një shkollë o kjo të shuajben er e erdhe me uzime, me mësime po për dhe ti e vendohë si para dy alternativeve s'ka të reten nuk ka të reten sa të një këtë të dy alternativet. E para, të këthejesh në zakonet tona. Më bua si na. E cishë të popli i shuarve të Alehisa, ishte idhujtar dhe mashtrues. Më thonë, a dhërën idhuj, e para dhe dyta, mashtronin pështore. Mashtronin. Gënjenin. Andaj ti dushme qenë mashtru, si na. Ti pasër, ti drejt, nuk mund është me mëjtë me njëve. Se pasë taj, që ka ndodhë, dhe në që është pa pasërtia t'yne. E kur ka njërit pasër me njëve, nuk e dojnë pa pasërtit. Pse? Po se pasërtia t'y, dhe moskona ta, shpërfaq, pa pasërtin dhe në dytsin e punë dhe t'yne. Ande jasë të bonusin a krejt, ose e s'piktujt. Këja është e dyta, dhe s'piktujt. Nga të përzojmë t'y pikëti veli, pikësej punë, pikësej pozitët, në dëbojmë nga bërë. Kësi reagoj shumë i veli Hisam. Shukani këtë reagim të në vëzërë shumë të balansuar. Reagim shumë i vendosën. Shumë i preri, pahemenje, kash i poplit. Ndërsa, komunikim shumë modest me allonë të bada kota. Kjo është balansi. Para njerëzve, i vendosën. Para njerëzve, i patrambur. Para kërkizëve tila i pahamendur, ndërsa në kërshia la qëllë dhe uala, shumë modest. Se kajnë reagimet din me shkaktu dhe balansë. Dukë e qenë para njerëzve të rrim e i kujdetë shumë, fydhën që të shtohet nivellive të përqimit, edhe të humbë nevoja për në dihme në la të azo gjela për. Onë e një këllëzë e këtynë. Që kërësht e që në këtë balansë? Që kërësht e që në këtë balansë? كي قام سوقون كتشكون كان لزو كان مسو و ملي مكفطو فصاي يان خي ساجس والله لا نصافك كيوار بالونس دوه ناتنتمه زو ناتنتمه بوما تانمسا يا ستمسانت بسكوطو جو شواثوا حي باليسون قال الملأ الذين استكبروا من قومي لنخرجنك يا شعيب والذين ما والذين آمنوا معك من قريتنا او لا تعودن في ملتنا او لو كنا قال او لو كنا كارهين popol i thashuar bet Israel قال لنستكبروا الله سبحانه عطا شيش من 19 الitarat وحدثت عطا تش نك يبلش انت باستيا شعيب كذا فهم لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك لكنهم دبوا بكتابين ياش Ose keni më këthy në grupën tonë, në partinë tonë, në sistemin tonë, ja si na, ja e të, qëka thaj? Kale avela u kënna kërihin, a ndinë këtë një me lë karitë, imponimi juaj, deturimi juaj, ta deturani një neve mbohë dhe qëka tilë, a ja së kamo të të të opsion, dhe qëto të dërme dhe deturu, qëka në rakime në hafë? qad iftereyna ala Allahi kathiban in udna fi milletikum ba'de id nejjana Allahum minha wa ma yakunu lana anna uuda fiiha illa an yasha'a Allahu rabbana illa an yasha'a Allahu rabbuna fa shuaibu alaihi s-salam nesana kthaihe me nāči kha yukuna thirne A të enda dhëtë gënjim për allanë. A të shpifim për allanë, dhëtë jemi gënjështarë. Si me adhuru idhët i uj, kur ne adhim që kja është e kotë. Shpifje ka, në sunë bëj shpifje. Shë ka se i bindur, se i prej ka është një kja, qëfar bën jo shpifje. është trilem, është devim. Nëse këthena na që kjeni ju në devijaj. Ja, se pra nej këtë absurdisht. Pasaj tha, nuk ne takon neve, kur Pasë nëse Allahu Jallahu ala dhe në shiko fuqin e stabilitit e në fejë, pa të nëshmërin këshi, thirjeve, dhevjantë, nuk e këhet e vejtë ati. Nuk tha, kur se bëj këtë punë? Tha, inëshëa Allah, ndash zoti, kur se bëj? Se ajë që në manë stabilit në fejë, ajë që në banë të palë këndë shumë, ajë që në banë të vendosë në kush është, jo të dhja i honë, jo të rëmnia i honë, jo fuqin e në kush të banë? Allahu Jallahu në abë pa dukat e mallon të balancuar. Si kus thua, i patrambor dhe i vendose kashi të tjera po raporto mallon shumë i dukur. Shumë i porul. Kjo e balancë si kërkuar. Këtë njëri jam i peqambar, këtë balancë një jetë. Pse? Was yarbuna kullu shein ilma. Ne sa Allah jalla wala din çdo gjë. Ne amenojm se jenga të mirë. Ne amenojm se na vendosur, ne amenojm këso e Allah edhe më mië për në jazëm. Allahu në një mas mire, a jenën e meritor për odhëzim në ti, a du t'jemi stabil, a du t'jemi nuk du t'jemi stabil, Allahu edhe në nuk edhim, na, na po flasëm me djenë që kemi të mangët, me vendusmin të në momentalet tani, qëka ndonë të arën nuk edhim na, me djenë të në, me vendusin të nuk e bëjmë këtëpun, a din Allahu mas mire qëka të ndonë. Pasë e tha, anë Allah i të vakëllëna, në Allahu në jo ndjen ton, jo në forcën ton, nënalla në vërtet. Kjo është ndonjë edukata e besëmtuar të mallanxhë lavala. Punon, punon, angazhohet, sot pasoj nënalla në mbushitur. Si ka për shemb, që ne kamë këto pegamë sasa. Çka është kulmi i kësaj edukate? Kulmi i kësaj përulem e mallan të para kota. E për momentin më unë më kam shumë çfarë të them për këtë çështje. Kur han te buk, çka thon te? Elhamdulillahi lezi atë ameni hadha wa razaqanihi min gajri haulin minni wa la kuha Për nëri me qoftë Allahot e cili me ushqohu me këtë ushqim e me furnizaj pa mundin tem dhe pa angajimin tem po qështë angajim po t'i e kifitu, t'i e lodhë sahih, funim lodhë onën sebeb, ka mujtë farë mas më ardhë a që ka vendosë që të kurorizot mundja me furnizim e me ushqim kështë Allahu Jelleu Ala. Jo ne ku mbog, jo ne ku fitu, jo e jam jasht. E, e, e Allahu t'ort, ai la ka mundsu, alhamdulillah. Ai karta dukata që duhet më pas e pasu se pega marva. E dukat që thotë ndonse, të besojmë ndrejt, të adurojmë Allahun Jelleu Jelalu, dhe çdo arritje në këtë dhunjo, dhe dhe çdo situat gënjë që kalojm, kërkojm ndihmën e Allahut, ti më ati mirë në os, fundrua për çdo gjë. Madje edhe kur e madje edhe kur ata si kurse thodë në shambullë në Arab, kur era të frynë në të kondrëtën e orientimit ta njës. Në e kemë në një, në e në i nëjës në oqanë në dënjës. Në e kemë qëfë kësajt me shkua njës. Po kajë frynë era, e i androjnë kohën e njës. Në së po kemë qëfë me shkua këti qëllë. Edhe atëherë, kur era frynë në të kondrëtën e dëshireve tona, e qefive tona, e andreve tona e tema juorte, unë minerant unë nuk kuptoj mesazhde, me, me angurim, me përkushtim i kthejmë Allah te bareutara. Ja pse për kët përkushtim do të drejm praktik do të çosim mirë të veçantë, mirëpo sa dëshoj se të jast për kët aspekt ne edukatës që sillin njohuritë e pejgamberit Allah te bareutara. Ne këmsous kras njohurive që ne japin, kras msimë që ne japin, ne japin edhe edukatën e durë. Fillimisht edukata mallon te bareutara e pastaj edukatën e mesjetit. Por për edukatën e mesjetit do të kemi legjëratë në veti, që na ka thënë pejgamberi në usiljen e mesjetit. Ama para asaj si që më të mënojmë universitetin, duhet të shkruajmë se si na msyn këto mësime me mosill, me Allahun te barakotala, ngjasa, ku to është qinci e edukatës. Ktu është thelbi dhe baza e edukimit mirëfillt, edukata me Allahun te barakotala. Sikur të thash, si në mendime, në besim, në komunikim, në reagim të caktim të caktuara eks humorat ashtuçi për manden e shumë tiro që nuk mund të përmenden por që kanë bënë edukat më edukata rrugët me Allahun xhelal veala. Këta e pejgamberi t'Allahut kushton mësuim timi të allat, më edukuar e të përulën te Allahu xhelal veala. Allahu na edukoft me edukat mirëfyet në raport me të dhe na mësuft si mësojmë me më Allahun xhelal veala, edhe kur jemi të begatuar, edhe kur jemi të sprovuar, edhe kur kemi, edhe kur nuk kemi, në çfarë situatë që jemi Allah në mësof që asë njerë moslimizm nga pozicioni njerët të edukuar ma Allah në gjellë uala dhe njerët të përullin dhe i Zodit gjellë gjellë uala. Me ka që pasat, Allah ish për lefët. As-Sallam ala Muhammedin wa ala Alihi As-Sahme As-Sallam të Simin Këtjero.